Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o adevărul Tău, auzi-mă dreptatea Ta, și să nu îți la judecată cu robul Tău, că nu se va îndrepta înaintea Ta tot cel viu. Că a prigonit vrăjmașul sufletul meu, smerita la pământ viața mea, așezat-o într cele întunecate, ca pe morții cei din veac. Și s-a mâhnit întru mine Duhul meu, întru mine s-a tulburat inima mea. A dus-o mea de zilele cele din început, Cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale, am gândit. Tinsa am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ fără de apă Ție. De grab auzi-mă, Doamne, slăbita Duhul meu, să nu întorci fața Ta de la mine ca să nu mă asemă în celor ce se pogoară în groapă. Auzită-vă mie dimineața mi Ta, că spre Tine am nădăjduit. Arată-mi e Doamne, calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scoate-mă de la vrăjmașii mei, Doamne, la tine am scăpat. Învață-mă să fac voia ta că tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun mă va povățui la pământul cel drept. Pentru numele tău, Doamne, mă vei via, pentru dreptatea ta scoate-vei din necas Sufletul meu, și într-o milă ta stârpi vei pe vrăjmașii mei și vei pierde pe toți cei ce ne Sufletul meu, că eu sunt robul tău.